81. Az alkalmi bevásárlásokon kívül 2015-ben már sehova sem jártam. Teljesen leálltam. Nem volt több alkalmi vacsora a haverokkal, sem házibuli. És klub sem. Semmi, de semmi. Minden este egyenesen hazamentem a munkából, a mosogató fölött ettem, aztán elintéztem a papírmunkát, a háttérben halkan szólt a jó barátok. Apu szakácsa néha feltöltötte a fagyasztómat csirkés pitével, túrós pitével. Hálás voltam, hogy nem kellett annyit járnom a szupermarketbe. Bár a piték néha a gurkákra és a kecskepörköltjükre emlékeztettek, főleg azért, mert annyira fűszerezetlenek voltak. Hiányoztak a gurkák, hiányzott a hadsereg, hiányzott a háború. Vacsora után rágyújtottam egy jointra, és ügyeltem rá, hogy a füst ne szálljon be a szomszédom Kent grófjának kertjébe. Aztán korán lefeküdtem. Magányos élet. Furcsa élet. Magányosnak éreztem magam, de a magány még mindig jobb volt, mint a pánik. Éppen kezdtem felfedezni néhány egészséges gyógymódot a pánik ellen, de amíg nem éreztem magam biztosabbnak, amíg nem éreztem Szilárd talajta a lábam alatt, addig erre az egyet lehatározottan egészségtelen gyógymódra hagyatkoztam. Az érintkezések elkerülése. Agrofóbiás voltam, ami viszont jóformán képtelenség tekintettel a nyilvános szerepeimre. Egy beszéd után, amit nem lehetett elkerülni vagy lemondani, és ami alatt majdnem elájultam, Vili odajött hozzám a színfalak mögött, nevetve. – Harold, nézzenek oda! – Csurom vizes vagy. Képtelen voltam megérteni a reakcióját. Pont ő, jelen volt az első pánikrohamomnál. Kéttel együtt. Egy póló meccsre mentünk, Gloucester sörbe, az ő range roverükkel. Én ültem hátul, Villi pedig rám nézett a visszapillantóból. Látta, hogy izzadok, vörös arccal. Jól vagy, Herold? Nem, nem voltam jól. Több órás út volt, és néhány kilométerenként meg akartam kérni, hogy álljon félre, hogy kipattanhassak, és megpróbáljak levegőhöz jutni. Tudta, hogy valami baj van, valami rossz. Aznap, vagy röviddel ezután azt mondta, hogy segítségre van szükségem, és most nekiálló gratni. Fel nem tudtam fogni, hogyan lehetett ennyire érzéketlen. De én is hibás voltam. Tudhattuk volna... Fel kellett volna ismernünk a széteső érzelmi és mentális állapotomat, mert éppen akkor kezdtük el megbeszélni egy nyilvános kampány elindítását, hogy felhívjuk a figyelmet a mentális egészség fontosságára.